Зустрітися, щоб зразу розлучитись, Щоб бідне серце отруїть, Щоб більш ніколи не зустрітись І вічно втратою боліть. Зустрітися, щоб скрізь тебе шукати, Для чогось жить, не маючи мети, Складать пісні тобі і знати, Що їх повік не вчуєш ти. 1908